kwa Rusia katu Mimi nilikuwa ninatoka hapa katika kisiwa Cheikuza uh -huh. Ninaerekea sehemu ambayo inaitwa uh -huh. Mganza Nilipoenda nikafika kwenye boti kwenye muda wa saa 3 za asubuhi nikajifungua mtoto wa kike ambaye anaitwa Elivida Godwin nikiwa ndani ya boti. sasa kujifungua kwenyewe nikajifungua vizuri lakini yale matokeo ya nyuma ndio yakawa yamekataa kidogo nikawa nimebaki hivyo hivyo wale abiria waliondoka wakawa wameniacha mle ndani ya boti nikabaki mwe na mama mko wangu kuna umbali kama wa kilometa kama kutoka hapa kama pale katikati pale kwenye kawa... akawa Megoesha salibio na ania weka nanga ndio watu wakatoka mosasa wakavuka ndo nikabakimo mimi na mamuko wangu na yeye hatuna jinsi ya kusema kwamba tulikuwa tuna hela ya kusema kwamba Kodi diguali au pikipiki Mwenye Mungu akanisaidia nikasukuma tena yakao umetoka nikaenda kwa dada yangu nikatulia baada ya siku mbili siku ya tatu ndo nikaja hapa Ni mama mmoja yule ndo alionisaidia kunitolea vitu kwenye begi ndo akaacha amenifunga kitenge akasema basi wewe hapa mimi nimekuacha ngoja niende Wakati ule unatoka hapa Kisiwani kwenda Mganza uliko umepita labda kwenye zahanati ya mission pale pale tulikuwa tunaenda kliniki kawaida tunapimwa sasa baada ya kufika kule ndo wakawa ameniambia kwamba uende hospitali hapa kuna huduma nzuri na usafiri wa huku unaweza ukakuta unajifungua mapema lakini boti zimeshaenda gharama ya usafiri shaji unaweza ukapata moja 80 toka hapa kufika pale magarini. Ni kazi kubwa sana. Sasa hizo themanini nikawa sina ndani na kumi ya kunisaidia tu basi. Pale niliteseka jinsi ya kusema kwamba kweli nimeteseka kwa sababu nilitoka nilishikwa uchungu saa moja za asubuhi nikawa nimeenda hospitali